Ongi etorri xerezaderen arxiboa literatur podkastera. Podkastao egiten dugu jasone larri nagak eta ana moralezek lehioan eta mungian. Guk bezala, zuk ere uste baduzu, munduan gauza gutxi direla ainatseginak nola ipu bat patxada entzutea, gera zaitez gurekin, eta prestatu munduko kontakizunik bikainanak euskaraz entzuteko. xerezaderen artxiboan Makina gelditzen ari da. Egilea E. M. Foster Itzultzalea Jasone Larrinaga. Edward Morgan Foster idazle eta saialak eragile izan zen eta mila sortzireun eta irurogeta emeretziko urterriaren batean jaio eta mila bederatzeun eta irurogeta marreko ekainaren zazpian hil zen. Bereleberrie ezagunenen artean daude, Gela bat ikuspegi batekin, Howard's End eta Indiarako bidaia txartela. Suetako asko kogoratuko duzue, lan horiek film ikusgarrien oinarri ere izan zirela. Gaur irakurreko dugun ipuina, makina gelditzen ari da, Mila bederatzean eta bederatzean argitaratu zen lehenengoz aldizkari batean. Xerezadek mila bederatzean eta berrogeita malauko batean irakurri zuen, eta fosterrek hausei idatzi zuen itzaurrean. Makina gelditzen ari da H.G. Wellsen azierako paradizuetako baten aurreko erreakzioa da. Hortaz, Fosterrek espazuen paradizu bat irudikatu nahi izan, kontakizu hau distopia dugula esan dezakegu. Edo behintzat, asko hurbiltzen dela. Francisco Martorell Campos filosofiako doktore eta utopiari eta distopiari buruzko tesi baten egilaren arabera, distopia, literatura eta zinebagintzaren generoa da, ondorengo zibilizazioen modus operandia kritikatzea esaugarri duena lehendik dagoena, baino okerragoa baita. Gauri dakurriko dugun historiaren garaian, alegiazko etorkizun batean, gizakiak lurrazpian bizi dira banakako geletan. Bertan Behar izan guztiak betetzen ditu izenburuko makinak, botoi egokiari emanezkero, janaria, arropak, boikak, urberoa eta hotza, oea, musika eta hitzaldiak. Lurraren azalean, ez dago ezer eta atmosfera posoitzua denezkero, Arrnazgailu batekin eta baimen batekin baino ezin da bisitatu. I da gizakiek aukeratu duten bizimodua. Horrela, ideietan kontzentratzen dira. Itzaldien bidez ideia kontsumitu eta zabaltzen dituzte. Intelektuualen gizartea da eta fizikoki indartzoak direnak umetan bastertu egiten dira. Francisco Martorellek ezandakoa gogoratuz Jardezagun harreta fosterren hausnarketetan, horrela baitago itxuratu tatestua, gogo eta modura. Agertzen zaizkigun gai batzuk dira burokrazia, ideien originaltasuna eta garrantzia, gizakien arteko komunikazioa eta gizakiaren eta naturaren arteko harremana. Baina, zaudete apurbatean. Jendea gela itzietan bizi da eta ezin dira kanpora atera baimenik eta maskararik gabe. Komputagailuak erabiltzen dituz telkarrekin hitz egiteko eta itzaldiak ikusteko ezaguna egiten saizue, ezta? 2020ko pandemia, konfinamendua eta egoerak ekartzen dizkigu gogora. Ari horretatik diraka 2020ko ekainean Ipar Irlandako Big Tele Theater Company antzerkitaldeak historio honen bertsio bat egin zuen eta Zoom plataformaren bidez antzestu zuen. Ikusleek, oltzaren ordez, Zoomekin egiten den bilera baten egitura laukiduna ikusten zuten pantailan. Aktoreak isolatuta zeuden, bakoitza bere Zoom gelan, eta batzuetan elkarri eta beste batzuetan le hitz egiten zieten. Zer egokiago pandemiaren garaian isolatuta bizi den jendeari buruzko istorio bat baino? Francesca Pierini, Basileako Unibertsitateko irakaslearen arabera? Emanaldia oso experimentu arrakastatsua izan zen, teknologia testuaren zerbitzura erabili zuten modu gogoetatzuan. Dena den, Franzisko Martorellek dio, COVID-Emeretziak sortutako konfinamendua eta makina elitzen ari da lanaren isolamendua ezin direla alderatu. Gure konfinamendua, etzen etorri, gobernu totalitario baten azpikeria gaiztoetatik, virus batetik baizik. Gurea aldi baterakoa izan zen, eta den ok nahi genuen harin bukatzea, etxetik ez irteteko onurak onartu genituen arren. Baina tira, konparazio bakalde batera utzita, entzundezagun kontakizuna eta bakoitzak egin ditzala bere gogoetak eta atera ditzala bere ondorioak. Makina gelditzen ari da. Bat, aire ontsia. Imaginatu, alba duzu, gela txiki bat, hexagono formakoa, erlen asken modukoa. Ez dago leiotik edo lanparatik datorren argirik, baina argidura leon batek betetzen du. Ez dago irekidurarik ura egurazteko, baina airea freskoa da ez dago musika instrumenturik eta hala ere, nire gogo eta hasi denean, gela honek tapata upa egiten du soinu melodiatzuuekin. Bezaulki bat dago erdian, ondoan irakurketa maiai bat. Horiek dira altzari guztiak. Eta besaulkian, Aragi multzo bat dago eserita, Andre bat, metro eta erdikoa, on joa bezain aurpegi zurikoa, gelatsoa berea da. Txorin elektriko batek jo zuen. Andreak etengailu bat sakatu zuen eta musika isildu egin zen. Norden begiratu beharko dut, pentsatu zuen, eta aulkia martxan jarri zuen. Mekanismo batek eragiten zion aukiari, musikari bezala, eta gelaren beste aldera eraman zuen, txerriña oraindik jotzen ari baitzen, moduko gaikarrian. Norda? Esan zuen. Andrarena ahotsak ernegua erakusten zuen, eten ugari izan baitzituen musika azizenetik. Milaka pertsona ezagutzen zituen, alderdi batzuetan gizakien arremanak oso aurreratuta zeuden. Baina, argailutik zetorren ahotsa entzun zuenean, berorpegi zuria irribarretan simurtu zen. Eta esan zuen. Osondo, egindazagun berba. Ixolatu egin gonaiz. Ez dut uste zer garrantzitzurik hartatuko denik datosen bos minutuetan. Izan ere, bos minutu oso eman aldizkizut, kuno. Gero, musika aro australiarrean izeneko itzaldia eman behar dut. Ixolatzeko aginte haukitu zuen, inokezi ezaion berbarik egin. Gero argiaren aparatu haukitu zuen, eta gelatxoa ilunetan geratu zen. Harin, esan zuen, ernegua bueltan. Harin, kuno, hemen nago ilunetan denbora alferrik altzen. Baina amaboz segundo luze igaro ziren eskuetan zeukan xafla biribila egiten hasi zen arte. Argi urdin leuna azaleratu zen, gorri beltzera ilundu zen, eta gero, semearen irudia ikusia alizan zuen. Zemea lurraren beste aldean bizi zen, eta berak ere Andrea Ikusesakeen kuno sengeldo hasaren semeak seriotasunez egin zuen Irribarre. Benetan, uste dut denbora ferri galtzea gustatzen zaizula. Lehenago go daitu izan dizu ama. baina beti egon zara lanpetuta ala isolatuta. Gauza garrantzitsu bat esan behar dizut. Zer da lastana? Esa narin Zergatik esin izan duzu posta neumateko zbidali. Naiago dudalako horrelako gauza bat hau zezan. Naiago nuke... Bai? Zuni ikustera etortzea nahi dut. Bastik, xafla urdineko aurpegiari begiratu zion. Baina ikuz aitzaket. Egin zuen oiu. Zer gehiago nahi duzu? Ikuz egen nahi zaitut. Ez makinaren bidez. Esan zuen kunok... Zurekin berba egin nahi dut, makinago gaikarri hau erabilibarik. Zau ha, de isilik, esan zuen amak, apur bat ikaratuta. Ez duzu makinaren aurka ezer esan behar. Zergatik ez. Ez da egin behar. Janko batek makinagin balogu bezala egiten duzu berba. Esan zuen kunok. Segurenik, errezatu egiten diozu, triste zaudenean. Gizonek egin zuten, ez haztu. Gizona handiek, baina gizonek. Makina asko da, baina ez da dena. Zure antza daukan gauza bat ikusten du xafla honetan, baina ez zaitut zehu ikusten. Zure antza daukan gauza bat entzuten du telefonon bidez, baina ez zaitut zu entzuten. Horrexe gatik nahi dut ona etortzea. Egin bisita bat... Aurrez aurre ikus dezagun alkar, eta buruan dauzkadan itxaropenei buruz hitz egingo dugu. Bastik erantzun zuen, ez zeukala apenas astirik bisita bat egiteko. Aire ontziak, egun bi baino ez ditu behar hortiko etortzeko. Aire ontziak gustatzen. Sargatik? guztatzen. lur marroi itxusia ikustea gustatzen, eta itxasoa, eta izarrak... Iluun dagoeneean, ezin dut ideiarik izan naaireontzi batean? Nik, ez ditut izaten beste inon. Pzelako ideiak emango dizkizu aireak. Kuno apur batean esildu zen. Ezagutzen dituzu, laukioso zen bat egiten duten labo izar handi, eta laukizuzenaren ardian, elkarren handik hurbil dauden hiru izart. Eta izar horietatik zintzilik beste hiru?z Ez ditut ezagutzen. Ez izkit eharrra gustatzen. Baina ideia bat eman dizute? Oso interesgarria? I, ja, kontaidazu. Gizon baten antza zute lapentzatu nuen. Estatu lertzen. Lau eza handiak gizonaren zorrbaldak eta berauunak dira. Erdiko hiru hizarrak antzina gizonak erabiltzen zituzten gerrikoak bezalakoak dira eta zintzelike dauden hiru hizarrak ezpata baten antzekoak dira Ezpata bat gizonek ezpatak eramaten zituzten aldean animaliak eta beste gizon batzuk hiltzeko Esait iruditzen oso ideia ona denik. baina originala da bai Noiz okurritu zitzaizun. Aire ontzian. geratu zen, eta bastik pentsatu zuen triste zirudiela. Ezin zen egon, makinak espait zituen adierazpenaren nabardurak transmititzen. dendearen ideia orokorra baino bainoet zuen ematen. Elburu praktikoetarako behar bezain ona zen ideia, pentsatu zuen bastik. Makinak arrazoi oso susten zuen alde batera dirdai zehatze zina. Filosofia desauratu batek harremanen benetako muina zela deklaratu zuena, fruta artifizialaren fabrikatzaliek matxaren dirdai zehatze zina bastertzen zuten moduan. Gure arrazak behar bezain ona zen gauza bat onartu zuen aspaldi. Egia esan jarraitu zuen kunok. Berriro ikusi nahi ditut izar horiek. Izar dira. Ez dituta aire ikusi nahi, ez padase lurraren azaletik, gure harbazuek duela milaka urte egin zuten moduan. Lurraren azala bisitatu nahi dut. Basti berriro ikaratu zen. Ama, etorri egin behar duzu. Lurraren azala ikustaren kaltea zein den nire asaltzeko besterik espada. Oztago kalterik. Erantzun zuen baztik berburua kontrolatuz. Baina abantallarik ere ez. Lurraren azala hautsa eta lupetza baino ezta. Oztago abantallarik. Lurraren azala? hautsa eta lokatza besterik ezta. Ez dago bizitzarik. Eta arnaz beharko duzu, ala kanpoko airearen hotzakile egin gozaitu. Bereala hiltzen zara kanpoko airean. Badaaket, ne hori guztiak hartuko ditut, jakina. Eta gainera, zer? Basti, pentsak horgeratu zen. Eta kuntu ondi aukeratu zituen hitzak. Semea, izaera arrarokoa zen. Eta espedizioa burut ikendu nahizion. Aro honetako espirituaren aurkakoa da. Bai estatu zuen. Horrekin ez anai duzu makinaren aurkakoa? Zentzu batean, baina gizonaren irudia desagertu egin zen xafla urdinean. Kuno? Kunok bere burua isolatu zuen. Une batez, basti bakarrik sentitu zen. Argia piztu zuen, eta gela ikusteak, dirdeiz gaineska eta botoi elektrikos beteta, indarberreitu egin zuen. Edo non zeuden botoiak eta etengailuak, janaria, musika, arropak eskatzeko botoiak, Baino beroaren botoia zegoen. Ura sakatuz, imita ziozko marmorezko ateratzen zen lurretik, likido epel desodorizatu batekin ertzeraino beteta. Gero, baino hotzaren botolla zegoen. Basegoet, literatura ekartzen zuen botoia Eta noski, lagunekin komunikatzeko erabiltzen zituen botoiak zeuden. Gela, utzik egonarren, munduan asola zitzaion guztiarekin kontaktuan zegoen. Bastiren urrengo urratsa, isola etengailua hitzaltzea izan zen, eta azken iru minutuetako gertakarien multzoa gainera erori zitzaion. Gela, txirrinen eta tutu mintzodunen zaratekin bete zen. Zalako azen janari berria? Gomendatuko luke? Izan atzuen ideiari kazken aldian? Norberak konta azizkion bere ideiak? Hortzen degi publikoak bizitatzeko kompromisoa hartzezakeen emendigutxira? Ezan dezagun, hilabete mm, barruk? Galderaietako geienak azer erantzun zituen. Aro azeleratu hartan gerotak gehiago ikusten zeneza hogarria. Janadi berria oso eskasa zela, esan zuen. Ezin zituela urtzen degi publikoak bisitatu, konpromisuz beteta zegoelako. Etzu kala idei apropiorik, baina bat kontatu ziotela, lauizarrek eta erdian beste iruk gizon bat irudikatzen zutela. Etzuen uste asko zegoen igartan. Geroz holaskideak itzali zituen, Australiako musikari buruzko itzaldia emateko ordua zeneta. paketa publikoen sistema traketsa aspaldi utzia zen. Ez basti, ez bere entzuleak, ez ziren beren geletatik mugitu, bezaukian jearita egin zuen berba, eta besteek beren bezaalkietan nahiko ondo entzun zioten eta nahiko ondo ikusi zuten. Aro aurre mongoliarreko musikaren inguruko azalpen dibertigrri batekin iasi zen, eta gero, Konkista txinatarraren ondoren izandako abestien estanda deskribatu zuen. I, san, eta brisbeineko eskolaren metodoak antzenakoak eta primitiboak izan arren, berak zuen, hala esan zuen, haiek astertzea, baliogarria izan zitekela gaur egungo musikari entzat, freskotasuna zeukaten, batez ere, ideiak zeuskaten. Bastiren itzaldia, amar minutukoa, ondo hartu zuten, eta bukaeran, berak eta entzuletako askok, itxosari buruzko itzaldia entzun zuten. Baseuden ireia batzuk itxasotik aterazitezkenak, islariak arnazgailua jantzi, eta bisitatu egin zuen oraintzu. Gero, bastik, Jan egin zuen, lagunaskorekin egin zuen berba, bainoa hartu zuen, elkarrizketa gehiago izan zituen eta oea eskatu zuen. Oe ura ezitzaion gustatzen. Handiegia zen eta txiki bat nahi zuen. Alferrekoa zen kesatzea, oeak neurri berekoak ziren mundu osoan eta makinan Aldaketan handiak egin beharko ziren beste nehorri bateko ohea eukitzeko. Basti isolatu egin zen. Behar zen, eguna eta gaua espaitziren existitzen lurpean. Eta OEA azkeneko zeskatu zuenetik, gertatu zen guztia errepasatu zuen. Ideiak, baten bat, nahi kez. Gertakariak, kunoren gonbidapena, Gertakari altzen. Ondoan, idakurketa maitxoan, zaborraren aroko astarna bat zegoen, liburu bat. Makinaren liburuazen. Edo zein gertakizun posibletarako jarraibideak zeuden bertan. Beroa, edo hotza, edo dispepsia sentitzen bazuen, edo hitz baten bila baze bilen, Liburuaz baliatzen zen eta zen botoi behar zuen ezaten zion, batzorden naguziak argitaratu zuen. Gero eta oitura zabalduago bat ijarraiki, kuadernak eta oparoa zeukan. Oean eserita, begirunez hartu zuen eskuetan. Geladirirat zuen zehar begiratu zuen, norbait begira egon baziteken bezala. Orduan, erdi lotxatuta, erdipoik. Oh, makina, txusurlatu zuen, eta liburua espainetara eraman zuen. Hirutan eman zion muzu. Hirutan makurtu zuen burua, irutan sentitu zuen onespenaren eldarnioa. Erritu ala burututa, mila irure hona eta irurogeta zazpigarren horri joan zen. Bertan zeudelako, aire ordutegiak ego hemisferioko uartetik, zeinaren azpian bizi baitzen, ipar hemisferioko uartera joateko, haren azpian zemea bizi baitzen. Pentsatu zuen. Estau katastirek. Gela ilundo zuen eta lo egin zuen. Esnatu eta argia piztu zuen. Jan egin zuen eta ideiak trukatu zituen lagunekin eta musika entzun eta aitzaldiak entzun zituen. Gela ilundu eta lo egin zuen. Bere gainean, azpian eta inguruan, makinak burrun bagiten zuen etengabe. Bastik ez zuen zaraten abaritzen, Belarrietan zeukala jaio zeneta. Lurra, bera eramanez, burrumbak ari zen, isiltasuna zeharkatzen zuen bitartean. Orain eguzki ikusi zinera begiratuz. Orain, izar ikus ezinetara. Esnatu, Ez eta gelako argia piztu zuen. Kuno, edo zurekin berba egingo, erantzun zuen, onaet etorri arte. Lurraren azalean egonzara hitz egin genuenetik, kunoren irudia desagertu egin zen. Berriro kontzultatu zuen liburua. Oso urduri jarri zen eta aulkiaren bizkarraldean bermatu zen bihotza taupadaka. Imaginatu bera, hortz edo hile barik. Aulkia hormarantz biratu zuen eta inoiz gabeko botoi bat sakatu zuen. Horma ireki egin zen gelbiro. Irekiduratik tunel bat ikusi zuen. Apur bat okertzen zena, elmuga ez ikusteko moduan. Zemea ikustera joan behar bat zuen, Orche seguen bidaiaren hasiera. Jakinia. Berak denazekin komunikazio sistemari buruz etseguen misteriorik. Auto bat deituko zuen eta arekin tunaletik egane gingo zuen. Aireontzien geltokiarekin komunikatzen zenigo gogailura iritsi arte. Sistema urteetan eta urteetan erabili zen. Makina mundu osoan ezarri baino askoz lehenago. Eta jakina, bereren aurretik egon zen zibilizazioa aztertu zuen, sistemaren funtzioak txartu ulertu zituen zibilizazioa, eta jendea gauzetara eramateko erabili zuena, jendeari gauzak ekarri ordez. Garaizahar bitxi haiek, gizonak giro aldazerera joaten zirenekoak, Geletako airea aldatu beharrean. Eta, hala ere, basti tunelaren beldur zen. Etzuen ikusi, azken umea zer ditu zenetik. Kurba bat egiten zuen, baina ez berak gogoratzen zuen bezala. Diztiratsua zen. Baina ez irakasle batek iradokizuen bezain diztiratsua. Zuzeneko esperientziaren beldurra hartu zuen Basti. Gelara egin zuen atzera eta horma itxi egin zen. Kuno esan zuen. Ezin naiz Joan so ikustera. Ez nagondo. Bereala aparatu ikaragarri bat terori hitzaion zabaitik Eta termometro bat bere bihotzean jarri zen automatikoki. Indarrik gabe zetzen. Kusinotz batzuek bekokia freskatu zioten. Kunok telegrama bidalia zion amaren medikuari. Beraz, gizapazioak oraindik dikze biltzan, makinan gora eta bera. Medikuak ahoan proiektatu zion botika edan zuen bastik. Eta makineria zabaian eskutatu zen. Kunnorena hota entzun zen zelan zegoen galdezka. Hobeto Eta zoominduta, baina zergatik etxra hau etortzen nire gana. Ezin dudalako leku hau gutxi. Selgatik? Edosiunetan, bere biziko gauzaren bat gerta daitekelako. Egon altzar aurrraren azalean inoiz. Oaindik ez. Orduan zer gertatzen da. Ez dizut makinaren bidez esango. Bastik, bere bizitzari ekin zion berriro. Baina kun hori buruz pentsatu zuen, umetsxoa zenean, jaiozenean, aurtzaindegi publikoetara eraman zutenean, bastik bertan bizitatu zuenean, kunok bera bizitatzen zuenean. Eta bizita horiek, gelditu egin ziren makinak logela bat eman zionean lurraren bestaldean. Gura zuen bete behar, eh? zioen makinaren liburuak, ama egiten dira jaiotzaren unean P la bi biru bi, bi zazpi lau zorzi hiru. Egia, baina kunok zeozer berezia zeukan. Izan ere bere seme alaba guztiak ziren bereziak. Eta azken finean, bidaiari aurre egin behar zion bidaiatu nahi bazuen eta bere biziko gauzaren bat gertadaiteke. Se esan nahi zuen horrek. Gazte baten zentzuga bekeriak, ez, baina joan beharra zeukan. Berriro sakatu zuen inoiz erabiligabeko botoya, berriro irek izen orma, eta tunelaren kurba biztatik galtzen ikusi zuen. Liburua gogor elduta, altsatu egin zen. Plataformara abiatu zen albo-alboka eta autoa eskatu zuen. Gela itxi egin zen. Ipar hemisferiorako bidaia zen. Izan ere, Oso erraza zen. Autoa gerturatu egin zen. Eta bertan aurkitu zituen berak zeuzkan bezaukiien berdinberdinak. Adierasi zuenean autoa gelditu egin zen eta joan zen. Beste bidaiari bat zegoen, ilabeteetan aurrez aurre ikusi zuen lehen pertsona gutxik beraiatzen zuen garaiaietan, zeren zientziaren aurrera esker, lurra berdin-berdina baitzen leku guztietan. Artu eman harinak, zeinetan aurreko zibilizazioak hainbeste itxaropen baitzeukan, beriburua garaituz amaitu zuen. Ze zentzu zeukan, pekinera joateak, Schurzburiren berdina bazen. Zergatik Xurzburira itzuli, gauza guztiak pekinekoak bezalakoak baziren. Gizonek gutxitan mugitzen zituzten gorputzak. Egonezin guztiak, ariman kontzentratzen ziren. Aire zerbitzua aurreko aroko erlikia batzen. Gorde egiten zen, gordetzea errazagoa zelako, Istea edo jaramonik ez egitea baino, baina orain biztan lehen nahiak gainditzen zituen. Ontziak, bata bestearen atzetik, Rai edo Christchartseko antzinako izenak erabili ditut, ate bideetatik altxatzen ziren, mukuru betetako zeruan nabigatzen zuten eta hegoaldeko ontziralekuetara hurbiltzen ziren utzik. Sistema hain ondo doituta zegoen, meteorologiaren hain mendekotasun txiki hazeukan, nonzeruak, bare naiz lainotuta egon, kalidoskopio erraldui baten itxura baitzaukan, eta eredu berberak aldian aldian errepikatzen baitziren. Baxti nabigatzen ari zen ontzia, egun sentia abiatzen zen batzuetan, hilunabarrean beste batzuetan. Baina beti, Gamzen gainetik igarotzen ari zenbitartean, Helsing Force eta Brasilen arteko bidea egiten zuen ontsiaren ondotik joaten zen, eta Alpen gainetik pasatzen zen hirugarren aldiro, Palermoko ontzidiak atzetik gurutsatzen zuen bere arrastoa. Gaua eta eguna, aizea eta ekaitza, marea eta lurrikara, etziren eragospen gizonaren txat. Gizonak lebiatan atan menderatu zuen. Literatura zarguztiak, naturaren goraipamenarekin eta naturaren inguruko beidurrarekin, umetxo baten berbaiarioaren bezain itxura faltzuaz zeukan. Baina bastik, untziaren albolusea ikusi zuen, kanpoko airearen kontaktuarekin zikinduta, eta zuzeneko esperientziaren beldurra hitzulizitzaion. Ez zen zinemar aireontziaren modukoa. Alde batetik, usaina zeukan. Ez zuzen zendoa edo txarra, baina usaina zeukan. Eta begiak hitzita zituela, jakin zezakeen gauzaren bat urbilzegoela. Gero, igogailutik gailutik joan behar zuen, oinez, beste bidaiarien begiraden azpian jarri behar izan zuen. Aurrean zegoen gizonari, liburua erorizitzaion. Ezerra harririk ez, baina denak urduritu ziren. Geletan, liburua erortzen bazen, soruak modu mekanikoan altxatzen zuen. Baina aireontziaren pasabidea ez egoen horretarako prestatuta eta liburu sakratua antxe geratu zen. Bidaiariak gelditu egin ziren ustekabean eta gizonak bere jabetzakoa hartu beharrean besoko muskuluak ukitu zituen zergatik egin zioten utz ikusteko. Orduan Baten batek esan zuen, zuzenean. Beran duelduko gara. Eta multzoan sartu ziren. Bastik horrialdeak zapaldu zituen. Barruan, bastiren larritasuna areagotu egin zen. Prestaketak, zaharrak eta zakarrak ziren emakumezko laguntzaile bat ere bazegoen, eta ari esan beharko zion zer nahizuen bidaian. Jakin na, plataforma birakari batek ontziaren luzera osoa zeharkatzen zuen, baina bertatik bere kabinara onez joatea espero zen. Kabina batzuk, beste batzuk baino hobeak ziren, eta berak etzuen onen lortu. Laguntzaleak bide gabe jokatu zuela pentsatu zuen, eta azerre aldiak hartu zuen. Beirasko balbulak itxiegin ziren. Ezin zuen atzera egin. Sarreraren amaieran, gora eraman zuen igogailua ikusi zuen, gora eta beira, ishil, utxik. Lausa diztiratzuko korridorea jena azpian, logelak zeuden. Maia bat beste baten azpian, lurrean barrena oso urrun iritziz. Eta gela bakoitzean, gizaki bat zegoen, jaten, loegiten, edo ideiak sortzen. Eta erlauntzaren sakonean lurperatuta, bere gela zegoen. Basti, beldur zen. Hoi, makina, xuxurlatu zuen, eta liburu alastan zuen eta indar berritu egin zen. Orduan, zarrerako aldeak elkarrekin urtzen zirela iruditu zitzaion, ametsetan ikusten ditugun korridoren modura, igogailoa desagertu egin zen, Eroritako liburua eskerretara antzirreztatu eta desagertu egin zen. Lausa diztiratzuak urkorrontea bezala igaro ziren, Astenaldi txiki bat izan zen, eta airea untzia, tuneletik ateraz, itxaso tropikal bateko uren gainetik altxatu zen. Gaua zen. Une batez, Sumatrako kostaldea ikusi zuen, uinen fosforesentziak inguratuta eta itxasargiek koroatua. Inoki guztene etzituen izpiak jaurtik oraindik. Horiek ere desagertu ziren eta izarrek pakarrik distraitu zuten. Ez euden guztiz geldi, baina pere buruaren gainean kulunkatzen ziren, ara eta ona. Zabai batetik bestera pilatuz, unibertsoa eta ez aire ontzia, okertzen balego bezala. Eta gau argietan sarritan gertatzen zen moduan, bazirudien orain perspektiban zeudela, orain plano batean, orain maila kapilatuta zeru infinituetan. Orain, infinitutasuna eskutatuz, telatu bat gizonen ikuspenak beti komugatuz. Edo zelan ere, onarte zinak ziren. Ilunetan bidaiatu behar aldugu, oio egiten zuten bidaiariek azerre, eta laguntzaileak, arduragabe gabe jokatu zuenak, argia piztu zuen eta metal malguzko saretak jaitzi zituen. Adeontziak eraiki zirenean, gauzetara zuzenean begiratzeko desioa bizirik zegoen munduan. Hortik zetorren zabai zulo eta leioen kopuru oizkanpokoa, eta tamaina bereko dezerosotasuna, pertsona zibilizatu eta finentzat. Bastiren kabinen ere, izar bat saretaren zirrikitu batetik agertzen zen, eta ordu batzuetako losorro artegaren ondoren, distira ez ezagun batek astoratu zuen. Egun sentia zen. Aire hontziak, askar jozuen mende baina lurrak bira bizkorragoa egin zuen ekialderantz eta basti eta bere bidaideak eguzkirantz arrastatu zituen. Zientziak gaua luza ezakeen, baina apur bat besterik ez, eta luraren eguneko errotazioa neutralizatzeko itxaropen handiak, igaro egin ziren, seguro askia handiagoak ziren itxaropenekin batera. Eguzkiaren abiadurari eustea edo ura aurreratzea hau baino lehenagoko zibilizazioaren helburua izan zen. Aide lasterkariak lasterkariakerai kisiren horretarako egundoko abiadura hartzeko gai zirenak eta garaiko intelektual handienek gidatu zituzten. Mundua inguratzera joan ziren Bira eta Bira Mendebaldera Mendebaldera Bira eta Bira gizateriaren txaloen artean Alferrik Mundua are azkarrago joan zeneki alderantz iztripo izugarriak ertatu ziren eta makinaren batzordeak garai hartan ezagun egiten ari zenak, milaketa hura legezkanpokoa mekanikaren kontrakoa eta etxegabetasunarekin zigortzeko modukoa zela adierazi zuen Gero esango dugu gehiago etxegabetasunari buruz. Zalantzabarik, batzordea zuzen zegoen. Baina, eguzkia menperatzeko saiakerak, gure arrazak zeruetako korputzei buruz eta edozeri buruz izan zuen azken intereskomunapiztu zuen. Azken aldia zen, Gizonak mundutik kanpoko botere batean pentsatzeko elkartu zirena. Eguzkiak irabazi zuen, baina bere aginte espiritualaren amaiera izan zen. Egun sentiak, eguerdiak, iluna barrak, zodiakoaren bideak etzuten ez gizonen bizitza ezbiotza aukitzen, eta zientzia lurraren barru da erreritatu zen dudarik gabe konponduzitzakeen arazoetan konzentratzeko. Ba, bastik bere kabina argi zerren da batekin badituta aurkitu zuenean, azerretu egin zen eta zareta estutzen saiatu zen. Baina zareta, gora antzkiri bildu zen, eta zerun mugan odetxo arrozak ikusi zituen, urdin koloreko ondo baten kontrakulunka, Eta eguzkiak gora egiten zuen einean, arendiztira susenean sartu zen horma osoan bera, urrezko itxaso batean antzera. Igo eta erori egiten zen aireontziaren mugimenduarekin, olatuek gora eta bera egiten duten moduan, baina etengabe aurrera egiten zuen, itxasgorak aurrera egiten duen moduan. Kontu zibilie aurpegian joko zion. Izu ikara batek astindu zuen, eta laguntzailari deitu zion. Laguntzaila ere, izututa zegoen, baina ezin zuen ez eregin. Etze gokion berari zaretakon pontzea. bastik kabin aldatzea proposatu besterik ezin zuen egin, eta horretarako prestatu zen. Jendea Ia berdina zen mundu osoan, baina aireontziko ontziko laguntzailea, bere aparteko zere ginen agean, normala baino apur bat gehiago hasi zen. Zarritan, bidaiariei zuzenean hitz egin behar izaten zien, eta horrek nola baiteko sakartasun eta originaltasun bat ematen zion bere jokamoldeari basti oio batez eguzki izpietatik alden duzenean basakeria jokatu zuen, eskua luzatu zuen urala zaitzeko. Zela nausartzen zara, egin zuen garrazi biraiariak. Ez izan lotxagabea. Emakumea arrituta zegoen eta barkamena eskatu zuen erortzen utzi ez iolako. Jendeak Etzuen inoiz elkarukitzen, ohitura hori eza zegoen, makina zela eta. Non gaude orain, galdetu zuen bastik arrokeriaz. Aziaren gainean, esan zuen laguntzaileak adeitzoa izateko aleginetan. Asia? Barkatu nire izkera arrunta, Aire ontziarekin igarotzen ditudan lekuei, beren izenez mekanikoekin deitzeko oitura hartu dut. Hm, gogoratzen dut, hasia Mongola kangoak ziren. Gure azpian, aire zabalean, simla izena zeukan iria zegoen. Inoiz entzun alduzu Mongolei eta Brisbaneeko eskolari buruz? Ez. Brisbane ere aire zabaan zegoen. Eskuineko mendi horiek utziidaso erakusten, metalesko pertsiana bat atzera bota zuen. Himalaiaako katte nagusia agertu zen. Garai batean, munduaren gailurra esaten zitzaen mendi horiei. Hori bai zen barregarria Gogoratu behar duzu, zibilizazioaren hazi era baino lehen, izarra kukitzen zituen arreziz zeharka ezina ziruditela. Ustezen, jainkoa pakarrik eziztizitezkela gailur horien gainetik. Zela negindugu naurrera, makinari esker. Zela negindugu naurrera, makinari esker. Esan zuen baxtik. Zelan egin dugun aurrera, makinari esker. Errepikatu zuen, bezperan liburua erortzen utzi zuen bidaiariak, korridorean zutik baitzegoen. Eta gauza zuri hori arrakaletan, zer da? Astu egin zaito ren izena. Ez tali lehioa, meserez. Mendi horiek estirate ideiarik ematen. Himalaiaren eparreldeko aldea itzalzakonean zegoen, Indiako maldan eguzkian nagusitu berria zen. Basoak literatur garaian suntzitu ziren, egunkarietarako orea egiteko, baina elurra goizeko loriara esnatzen ari zen, eta hodeiak oraindik zintzilikatzen ziren kantxen jungaren bularretan. Lautadan hirien aurriak ikusten ziren. Arresietatik ibait txikiak arrastatzen zirela eta haien alboetan batzuetan, ate biddeen zantzuak gaur egungo hiriak selatuz. Ikuspegi horren gainetik aireontziak presakasi joa zen, tarteko espazioa segurtasun sineste sinarekin zeharkatuz eta gora egiten zuten axolaga bekeriaz, beko atmosferaren asalduretatik iez egin eta munduko gailurra gurutzatu nahi zutenean. Aurrera egin dugu benetan makinari esker errepikatu zuen laguntzaleak eta metalesko sareta baten atzean eskutatu zuen imalaia. Eguna aurrera zioan adorerik abe. Bidaiari bakoitza, bere kabinan zegoen eserita, ia eguin fisiko batez elkarsa gestuz eta luraren azpian berriro egoteko irrikaz. Sortzi edo amar ziren, gehienak gizongazteak, gazteak, indegi publikoetatik lurreko hainbat lekutan hil ziren engeletan bizitzera bidali zituztenak. Liburua erortzen utzi zuen gizona, etxerako bidean zegoen. Sumatrara bidali zuten, arraza ugaltzeko. Bastibakarrik zioan bere borondatez. Eguerdean, bigarren begirada begiradabat botazion lurrari. Aire ontzia, beste mendilerro bat zeharkatzen ari zen, baina ez zuenia ezer ikusten, odeien gatik. Bean, arkaitz beltz ugari nabaritzen ziren eta gris lauzoa izatera nio ziren. Aien formak fantastikoak ziren, batek gizon makurtu baten antza zeukan. Hemen ez dago ideiarik. Esan zuen bastik aopeka. Eta kaukasoa, metalesko sareta baten atzean eskutatu zuen. Iluntzean, berriro begiratu zuen. Urreko loreko itxaso bat zeharkatzen ari ziren, uarte txiki asko eta penintxula bat zituena. Berriro esan zuen, ha, hemen ez dago ideiarik. Eta Gresia eskuta zuen, metalesko sareta baten atzean Entzunduzu makinak gelditzen ari da Len satia irutik